а вистраждене право перетворити життя, яким би воно не склалося. Навіть на межі зі смертю, з суто біологічного, на осмислене і цілеспрямоване служіння, як це висловлено в яскраво-автобіографічній мініатюрі «жити, жити, жити». Спочатку так планувалося назвати цю книжку. «Я можу боротися». В мене стільки ще сил. Приречений на загибель корінь, навіть бетон пробиває. А таки пробивається до життя. Відчувати травневу зелень, пахощі лісових квітів, бачити це яскраве полегкотіння, відчувати красу, жагу і боротьбу. Для авторського стилю Євгена Концевича у двох криницях Характерне вміння зіштовхувати між собою ті чи інші полюси. В нього час від часу стикаються дві стихії. На цьому стикові Євген і сформувався як людина і як письменник. Село і місто. І часто не на користь останнього. «Откогутка тупа!» – адресує більш міський Юрко поширену міщанську лайку – Менш міській Олі, хоча вона незміримо щиріша й людяніша за нього. Квіти, оміщанина невістка сердито пояснює дідові Юхиму, що там, куди його повезуть, кринець із корбами не буває. Ну, кажуть вам уже стонадцяти раз, там є водопровід, водопровід, повторює вона роздільня. Це ж у городі. Його повезли. Особливо показово в цьому аспекті новела прийшла здалеку матері. Міському пацієнтові лікарні Віктору спочатку здається неприємним Яремчук. Віктор навіть недолюблював цього сільського телепня, як в думці називав його. Але саме Яремчук прикрасив йому вимушене святкування Нового року в лікарні, мотаючись між селом і містом і сам ризикуючи не встигнути на свято додому. Так само майстерно зштовхує прозаїк доброту і брутальність, причому кожна з них здається своєю протилежністю. Кришталевий вечір. Юлія – така культурна, вона говорить про картини Реріха і одержує від Віктора атестацію надзвичайно тонкого інструмента, здатного вловлювати такі нюанси. Тоді як дверничка Домна полюбляє кричати у межах найбуденніших тем, а в підсумку груба Домна піклується про ліки для старої, одинокої, зовсім її чужої, мотрі. Тоді як тонкій Юлії, який нічого не вартує дістати ці ліки, не боліло те, що якась там стара, немічна мотря потребує ліків. Їй більше шкода було надзвичайно ніжної і дорогої коштовності, дзвінкості кришталевого вечора. Євген Концевич, якому на момент виходу двох криниць не було і тридцяти, а під час написання новел і поготів, виявив себе тонким психологом, чуйним спостерігачем за порухами людської душі. Образа не втамовувалась, а лише сховалася кудись вглиб і дає про себе знати важкими струсами запізнілого схлипування. Дві криниці. І те бажання принести вчительці квітів так непереборно підступила до її дитячої душі, що аж зволожено заблищали очі, квіти. Відзлився на нього за те, що той виписується, за те, що сам же заздрів йому, і, певно, найбільше за те, що розумом добре усвідомлював безпідставність і безглуздість своєї злості. Прийшла здалеку мати. Особливо вражає глибиною проникнення в дитячий внутрішній світ новела «Чому вона мовчить», де показано динаміку сприймання хлопчиком смерті матері від наївної радості, всі частують, гладять поголівці, до раптового розуміння нескінченності горя, його непоправності. Саме глибинний психологізм у поєднанні з реалістичною манерою письма дав привід Даниленкові стверджувати, що Концевич продовжує традиції Коцюбинського, Тесленка, Тютюнника. Євген не дарма каже, що при іншому збігові життєвих обставин він став би, можливо, ветеринаром, бо дуже любить тварин. У кожній істоті вбачає особистість, Світ його двох криниць населений меншими братами. Хлопчик часто бігає до дядька на кроленят подивитись. Дві криниці. На колінах ніжним теплом жеврів пухнастий клубок. Він тихо муркотів.